в який щодернацький берець пером, усе безвартісне, порівнюючи з тяжкою султанською розкішю, підвели до трону вельможі з золотими ціпками, і щойно Бузбек ступив на зелений килим, два велетенських дільсізи міцно вхопили його по підруки і майже піднесли до трону, не давши мовити, бо дай слово, нахилили до султанського рукава, щоб поцілував. Жиловий фламандець спробував був пручатися, але його ткнули обличчям у шорстку проткану сутим золотом тканину і потягнули назад, так що він не встиг навіть здивуватися. Згодом Бузбек, проживши цілих сім років у Стамбулі, напише свої спогади, в яких спробує розвіяти уявлення європейців про жахи, що нібито панують в Османській імперії. Але про свій перший прийом, найпишніший і водночас найганебніший для гідності посланника самого імператора, він не скаже всієї правди, зазначивши, вів переговори з Сулейманом. Зате мав щастя, може єдиний з іноземців бачити, в якій пишноті живе султан Шахасики, а згодом був допущений до неї в покої, тепер уже не з її примхи або просьби, а з веління самого падишаха. Сулейман хотів, щоб увесь світ бачив, у якій злагоді живе він з цією мудрою і незвичайною жінкою, заради якої зламав уже не один усталений звичай і готовий був зламати все, що стане на заваді в його любові до хорем. Роксолана прийняла Бузбека в покоях валіде, які найбільше надавалися для цього перше, що були одразу за неприступною брамою гарему, а друге, вважала, що європейцеві приємні будуть малювання джентіле Белліні на стінах прийомної зали. Посол уже не викрасовувався в своїх ламанських штанцях, мав на собі широкий, схожий на османський одяг, але вклонявся не по-османськи, без рабського плазування по килимах, а легко, граціозно, моби потанцюючи. Роксолана всадовила його на подушки, запросила пригощатися плодами, шкодувала, що немає коло себе Гасана. Знову обставлена була прокислими євнухами, яких соромно було показувати сторонньому чоловікові. Знову відчувала на собі гніт рабства і ганьби. Всміхалася по слові хоч і владно, але водночас якось болісно. Добре, що той не помітив цього, приголомшений несподіваним щастям, бесідувати із всемогутньою султаншею в неприступному гаремі. Вони обмінялися словами без значення, говорили по-латині. Тоді Роксолана перейшла на німецьку, здивувавши посла, який не дуже вправно володів цією мовою. «Здивування моєму немає меж, ваша величність», – вигукнув Бузбек. «Ви знаєте стільки мов? Що ж тут дивного?» Ви велика султанша великої імперії, а імперії ніколи не визнають ніяких інших мов, окрім своєї власної. «А вам відоме таке поняття, як велика душа?» – поспитала Роксолана. «Здається мені, що велич душі немає нічого спільного з розмірами держави». «Ви дали мені належний урок, ваша величність, але повірте, що я сумлінний учень. Власне, все моє життя – це навчання. Дипломат – це недавно». І не головне для мене. Приваблює мене історія, її свідчення, пам'ятки людського вміння і генія. Може, задля цього й рвався до Стамбула. Роксолана втомлено опустила руки на диванчик. Сюди всі рвуться задля цього. Я готовий був одразу кинутися збирати старовинні речі, вигукнув Бузбек. Мало не в перший день свого прибуття я вже знайшов рідкісну грецьку монету. «А які манускрипти продаються під руїнами, як ведука Валента?» Я дивився і не вірив власним очам. «Що ж, книги живуть довше за камінь, про людей уже й не кажу». «Але книги – це люди, це пам'ять, яка перетривала тисячоліття». «Ви гадаєте, що жінку можуть обходити тисячоліття?» – засміялася Роксолана. «Для жінок дорога тільки молодість і більше нічого». Але я не жінка, а султанша, тому залюбки познайомлю з усім цікавим, що вам удасться знайти в Стамбулі. Я теж люблю старовинні рукописи, але тільки мусульманські. Інших у султанських бібліотеках не тримають. Ваша величність у ваших руках – цілий світ. При вашій освіченості, ваших знаннях, щось спільного між моїми знаннями і тими багатствами Стамбула, про які ви говорите – але ж ваша величність, ви вже давно могли б стати власницею зібрань, яких не знав світ. Не думала про це. Але чому ж? Дозвольте зауважити, що це у ваших руках найвища влада.